și în și pe pământ, Va vine iubiți ascultători, programul LE 248 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl studiem împreună de o bună bucată de vreme Astăzi ne va fi prezentat, începând cu versetul 18 din Evanghelia după Luca, de la capitolul 21. Muzică. Înainte de a ne îndeletnici cu citirea versetului anunțat, urma de explicațiile care îl însoțesc, dați-mi voie, vă rog, să vă prezint o întâmplare foarte interesantă. Am citit, deci, undeva că, nu de mult, un băiat de 12 ani, cu numele Manasi, care era elev al școlii misionare din Ceafel, s-a dus acasă în vacanță. El era băiatul unui pastor indigen. Ajuns acasă, într-o zi, stătea în pragul ușii. Deodată a văzut un caș și un călăreț alergând spre el. Călărețul, unul dintre păgânii din partea locului, părea foarte agitat. A întrebat de tatăl băiatului și acesta a răspuns că nu este acasă. Bietul om, mâhnit peste măsură, a povestit în grabă de ce venise. Era trimis dintr-un apropiat sat de păgâni, cu însărcinarea să-l aducă pe, așa zisul, omul sfânt, tatăl băiatului, ca să scoată demonii din nora unui prieten păgân. Solul a povestit despre femeia aceea tânără, care era chinuită de diavol și urla, blestema, își rupea hainele, îți mulgea părul, își gâria fața, distrugea mobilele și spărgea farfuriile în care îi se dădea de mâncare. El a povestit și despre groaznicele înjurături adresate lui Dumnezeu, adăugând că femeia, după asemenea crize, făcea spume la gură și o mare oboseală fizică și sufletească punea stăpânire pe ea. Vai, dar tatăl meu nu este acasă!" repeta mereu băiatul îngrozit de tot ce auzise. În cele din urmă, păgânul a înțeles ce zicea băiatul și a căzut pe gânduri. Apoi s-a plecat în genunchi, și-a întins mâinile în sus și a zis, și tu ești un om al lui Isus. nu vrei să vii tu cu mine? Închipuiți-vă, un băiat de 12 ani, dar dacă un astfel de băiat, chiar de 12 ani, este cu totul proprietatea mântuitorului, atunci nu se teme că va fi folosit de stăpânul său în serviciul lui. Copilul a stat o clipă pe gânduri, după aceea s-a lăsat cu totul la dispoziția mântuitorului în tocmai ca micuțul Samuel de odinioară. El a fost gata să asculte de Dumnezeu. Băiatul a considerat că de fapt Dumnezeu îl cheamă în lucrare. Păgânul s-a ridicat în picioare, a suit pe calul său pe micuțul creștin și a plecat. Manasi a început să se gândească, oare ce am să fac? În numele Domnului Isus, primise el chemarea pentru a scoate demonii, dar oare era el demn ca Dumnezeu să se folosească de el în această lucrare? Avea el o inimă de plin curată? Avea el o credință destul de puternică? Și tot timpul cât a călătorit, el și-a cercetat inima. Căuta păcate în inima lui ca să le mărturisească și să se pocăiască de ele. Apoi s-a rugat lui Dumnezeu ca să-l conducă în vorbire și în fapte. A căutat să-și mai aducă aminte de pasaje din Biblie cum s-au petrecut lucrurile cu oamenii stăpâniți de demoni Și-a reamintit încetul cu încetul de procedeele pe care le folosise Domnul la scoaterea demonilor. Apoi, simplu și de plin umil, s-a aruncat în brațele Dumnezeului atotputernic și a cerut ajutorul lui pentru ca numele său să fie glorificat. Sosind la casa respectivă, a văzut cum membrii familiei se străduiau să țină imobilizată în pat pe femeia chinuită. Când ea a auzit pașii celor doi care veneau, a strigat cât a putut de tare. Dați-mi drumul să fug! Trebuie să fug! Vine un om al lui Isus! Nu pot suporta! Numele lui este Manasi!" Chiar în clipa aceea, Manasi a intrat în cameră și după ce i-a salutat pe cei prezenți, a îngenuncheat să se roage. Apoi a cântat o cântare spre slava Domnului Isus și după aceea a poruncit demonului în numele și spre slava lui Isus cel crucificat și înviat să părăsească trupul femeii. Și deodată femeia s-a liniștit. Deși până atunci a suferea de mari slăbiciuni fizice, din clipa aceea a devenit complet sănătoasă. Când ulterior i s-a povestit că atunci când a intrat băiatul i-a spus numere, femeia a fost foarte mirată, că tot satul era păgân și ea nu auzise niciodată de numele acestui băiat. Acel băiat a devenit pentru locuitorii satului un adevărat răsărit de soare. Cuvântul Domnului a găsit astfel o poartă deschisă spre slava lui Dumnezeu. Dragul meu ascultător, nu știu ce impresie a făcut asupra ta această mică întâmplare. Pe mine însă m-a impresionat adânc. Mi se pare că cei mai mulți dintre noi nu cunoaștem încă îndeajuns puterea lui Dumnezeu și prea puțin cunosc atotputernicia iubirii lui. O, Dumnezeu ne iubește mult și când ne rugăm, această iubire ne înconjoară în mod cu totul deosebit. Lasă, Doamne, ca și ascultarea mesajului care ne stă în față să răscolească adânc inimile noastre și, lepădându-ne de tot ceea ce este vechi și al nostru, să ne putem umple cu iubirea Ta, pe care Te rugăm să o reverși din plin peste noi, pentru slava Ta și bucuria noastră. Amin. Oare nu-ți cel drag merge în Să știi mai azi, el te va vinui. Nimeni nu mi-a spus despre Isus, nimeni nu mi-a spus de ei. Eu ia dar nu spus lui. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de studiul Cuvântului Lui Dumnezeu și citim versetul 18 din Luca de la capitolul 22, urmat de scurte explicații pentru că vă spun că nu voi mai bea de-acum încolo din rodul viței până când va veni părăția lui Dumnezeu. Ne aflăm așadar împreună cu ucenicii și cu Domnul Isus în camera de sus, acolo unde au mâncat ultimul paște împreună. Iar Domnul Isus le spune în versetul pe care l-am citit că de-acum încolo nu va mai bea din rodul viței până când va veni Părăția lui Dumnezeu. În Evanghelia după Matei este amintit cu voi. Adică acest rod al viței îl voi bea cu voi, nou în împărăția tatălui meu, împreună cu voi. Domnul s a promis că va bea împreună cu noi un nou vin în împărăția tatălui și promisiunile lui se împlinesc sigur la vremea potrivită. Vinul este simbolul bucuriei și al unității. Care-ți Domnului, trebuie să bem vinul nou, necunoscut în lumea păcatului, chiar de pe acum. Cu toți frații noștri. Noi trăim prin credință în împărăția Tatălui, în Duhul împărăției viitoare, în felul ei de a fi chiar în trupul de carne, bucurându-ne cu toți copiii lui Dumnezeu în dulce părtășie. Căci împărăția lui Dumnezeu pentru biserică a venit în ziua 50.000, când Duhul Sfânt s-a pogorât peste ucenicii Domnului Isus. De atunci încoace, ei stau sub stăpânirea, sub împărăția lui Dumnezeu, gustând mereu din bucatele adevărului și bând mereu vinul tainelor veșnice. Domnul Isus este în toate zilele cu noi, ucenicii Lui, dându-ne prin Duhul Sfânt vinul bucuriei și al părtăsiei frățești, el fiind capul, iar noi fiind trupul Lui. Fie binecuvântat numele în veci. În versetul următor, la versetul 19 din Luca 22, Citim despre Domnul Isus, că a procedat în felul următor. Apoi a luat-o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând, Acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Trebuie să citim cuvântul lui Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu, cu deosebită atenție, cu smerenie și cu un duc de ascultare, Căci numai în felul acesta vom înțelege adevărul. Așadar citim aici că Apoi a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând Acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Când a privit la pâinea din mâna sa, Domnul Isus a văzut în ea simbolul trupului său și când a frânt-o, a văzut în aceasta simbolul răstignirii sale. În pâinea pe care am părțit o celor din jur, el a văzut jertfa mare de a doua zi. Nu avem nevoie numai de pâine, ci de pâine frântă. N-avem nevoie numai de Domnul Isus Hristos, ci de Domnul Isus Hristos răstignit. Când el pare mai slab, atunci mai tare. Ceea ce părea o înfrângere săvârșită, a fost biruința sa cea mai de seamă. Ce a făcut când a murit pe cruce? A biruit pe satana și păcatul. A adus slobozenie robilor și a deschis închisoarea celor întemnițați. A slăvit legea călcată a lui Dumnezeu și a înlăturat o sânda pentru cei ce stăteau sub judecata ei. A deschis un drum pe care iubirea tatălui s-a coborât la oameni ca să caute pe oamenii morți în păcate și în fără de legi. El a adus odihnă, slobozenie de plină și viață veșnică pentru toți câți cred în jertfa lui. Iată de ce a murit mântuitorul.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 sau filozofați, ci în mod simplu spune, faceți lucrul acesta, totuși pe marginea lui se face ce nu este poruncit, cum de altfel se face cu multe alte lucruri din Sfânta Scriptură. Copiii simpli ai lui Dumnezeu, din toate timpurile, au făcut și fac lucrul acesta fără să-l discute, să-l comenteze. Cei ce-l discută sunt teologii. Domnul Iisus, în dragostea sa, a făcut cea mai mare faptă pentru noi păcătoși. Și-a dat viața ca să ne răscumpere de sub blestemul morții. El a dorit atât de fierbinte să moară pentru noi, iar pe noi să nu ne ardă același dor ca să trăim pentru el și să împlinim în simplitate dorința lui, adică să ne aducem aminte de ceea ce a făcut el? Un poet grec din vechime, pe nume Pindar, spunea Faptele care nu sunt cântate în cuvânt se cufundă în uitare. De aceea trebuie să ne aducem mereu aminte de jertfa Domnului Isus, marea faptă a dragostei sale, pentru ca noi să ne uităm. Prin tot ce avem să o înălțăm, prin vorbire, prin cântare, prin scris, prin trăire, mai ales prin trăirea unei vieți noi și prin practicarea cinei Domnului. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, zice Domnul Iisus. Iată un lucru pe care Dumnezeu nu-l poate face în locul meu. Eu trebuie să-l fac ca să am parte de binecuvântare. Și dacă este spus să-l fac, de ce nu-l fac? Socotesc că este un lucru de prisos? Sunt oare asemenea lucruri în Noul Testament? Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Cele arătate aici se potrivesc cu cele spuse de Sfântul Apostol Pavel, prin descoperire directă de la Domnul, așa cum sunt prezentate în 1 Corinteni 11, și cu cele arătate în Exod capitolul 12 și 13, cu ce este arătat în Deuteronomul 16, ca amintire a lucrării izbăvitoare a lui Dumnezeu. În vechiul legământ, prăznuirea paștelor era în cinstea Domnului, cum se arată la numeri 9 cu 10. Și cina Domnului la fel, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Cât de importantă era prăznuirea paștelor? Se vede din versetul 13 din numer capitolul 9, prin faptul că israelitul care se sustrăgea era pedepsit cu moartea. Paștele erau mâncate în amintirea lucrării Harului Izbăvitor, a mielului jertfit și nici de cum într-un alt scop. La fel și în nou legământ. Cina Domnului este cina de amintire a morții Domnului sus, până la venirea Lui. Să faceți spre amintire, spre pomenire. Exclude deci prezența reală a Domnului Hristos în pâine și vin. Analiza științifică ne confirmă acest lucru. Ori materia se transformă, ori numai concepția mea. Să faceți lucrul acesta spre povenirea mea. Așa a spus el din nou din cer pentru a-i săi de pe pământ, după ce și-a isprăvit lucrarea. Printr-o descoperire făcută Sfântului Apostol Pavel, el face cunoscut lucrul acesta adunării sau bisericii sale iubite. Aceasta ne face să pricepem în ce însemnătate de Domnul Isus cinei sale de aducere aminte. Și ce va face ucenicul care iubește pe Domnul său nevăzut? Va putea sta el nepăsător când este vorba să ia parte la acest praznic? Hotărât că nu. După cum vechiul Israel își arăta dragostea pentru Domnul, prin râvna pentru sărbătorile Domnului, tot așa și ucenicii Domnului își arată dragostea pentru Domnul prin râvna pentru rânduielile Lui. Fiul lui Dumnezeu dorește această amintire despre El pentru noi. Cina Domnului este rânduită și poruncită de Domnul Iisus credincioșilor săi și numai lor pentru două motive principale. 1. Ca ei să-și aducă aminte cât a costat mântuirea lor. Și 2. Să înțeleagă și să-și păstreze mai desăvârșit unitatea lor în Hristos. Dar tocmai acest lucru a fost atacat de satana și, în loc să fie o pricină de părtășie și de întărirea unității, a ajuns pricina certurilor și dezbinerilor dintre ei. Faptul acesta dovedește cea mai tristă înfățișare a istoriei creștinilor de pe pământ. Pentru scriitorii evangeliilor, pâinea era simbolul trupului lui Hristos. Dacă ei ar fi fost întrebați, dacă pâinea de la cină ar fi fost schimbată în trupul real de carne al Domnului, i ar fi răspuns, nu! Și ar fi continuat să spună, aceasta este o sărbătoare solemnă de aducere aminte a morții Mântuitorului nostru, la fel ca și sărbătoarea Paștelor la evre. Credința despre transubstanțierea pâinii în carne și a vinului în sânge este o născocire a unor teologi. De mai târziu, dar primii ucenici, cei cărora le-a dat cina însuși Domnul sus, N-au putut crede nici de cum așa, fiindcă Isus, cel material ședea înaintea ochilor lor. Există fără îndoială unele cuvinte în Biblie care favorizează tălmăcirea literară a cuvintelor spuse de Domnul Isus. Dar dacă te mulțumesc să spui, e scris, acesta este trupul meu și cu aceasta totul s-a însprevit, adică să-ți întemeiezi credința în vreo chestiune pe o frază izolată sau două? Trebuie să-ți se aducă aminte că în felul acesta, cu fraze izolate din Biblie, se poate dovedi orice? Am ajunge la mari negiobii dacă am luat întotdeauna cuvântul a fi în sens literal. Iată, spre exemplu, Domnul Isus spune Eu sunt vița. Dacă trebuie să înțelegem totdeauna cuvântul a fi în sens literal, ar însemna că Domnul Isus era pur și simplu. O viță de vie cu frunze și cu struguri. Și multe alte spun în felul acesta. Spre exemplu, Domnul Sus spune în Matei 13,38 Țarina este lumea, sămânța sunt fii împărăției, negina sunt fii celui rău. Dar bineînțeles că în aceste fraze se vede cât de colo că a fi înseamnă a reprezenta, a simboliza, a arăta un adevăr printr-o imagine. Lucrurile duhovnicești sunt spuse duhovnicește și trebuie pricepute tot în felul acesta, căci altfel ajungem la mari încurcături. Nu ajungi nicăieri luând literal anumite cuvinte din Biblie. Acesta este sângele meu care se varsă pentru voi. Dacă acest cuvânt este trebuie înțeles literal, Toată fraza trebuie înțeleasă la fel. În cazul acesta, ajungi la concluzia că Domnul Isus a spus un lucru neadevărat când a făcut afirmația Sângele meu care se varsă pentru voi, deoarece în clipa aceea sângele lui nu se vărsa încă. Astfel, dar orice minte sănătoasă și întreagă înțelege că atunci când Domnul Isus a zis Acesta este sângele meu care se varsă pentru voi, Spunea cu alte cuvinte, acesta reprezintă sângele meu care se varsă pentru voi. Cina este deci o lucrare care anticipează, adică în ea se arată un lucru care trebuia să se întâmple, urma să se întâmple mai târziu. Domnul Isus vorbește despre un sânge care se va vărsa și despre un trup care se va da la moarte și el deci se adresează imaginației și credinței ucenicilor iar lucrul acesta ar trebui să scutească această taină de o interpretare literală greșită. Lucrurile pământești, materiale, pot fi căi prin care ajungem la realități duhovnicești, de aceea să avem mare grijă și să nu le amestecăm. Domnul Iisus aflăm deci din versetul acesta că apoi a luat pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o când, Acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Să faci orice lucru spre pomenirea Domnului Isus. Aceasta ar trebui să fie deviza răscumpărat al Domnului fratele meu. Când se ia cina de amintire, fiecare să se gândească cu toată seriozitatea că pentru el și-a dat Domnul Iisus trupul. Pentru voi, spune el aici, adică pentru voi care credeți. Când facem cina, ne aducem aminte într-un fel deosebit de zepta Domnului Isus și îi mulțumim cu recunoștință, tot într-un fel deosebit. Cuvântul Euharistie, folosit de Biserica Ortodoxă pentru cina Domnului, înseamnă mulțumire. Deci, prima ținta a strângerii celor răscumpărați pentru cina Domnului trebuie să fie mulțumirea și lauda, față de Dumnezeu și față de Domnul Isus pentru marea jertfă răscumpărătoare pe care a adus o pentru noi. Să nu uităm nicio clipă că noi, datorită jertfei Domnului Isus de pe crucea Golgotei, am fost născuți din nou prin credință. Din ea, din această jertfă, trăim tot timpul călătoriei pe pământ și prin ea vom fi în vecii vecilor în împărăția fericirii lui Dumnezeu. De această mare jertfă trebuie să ne aducem aminte necurmat și să o înălțăm în toată mișcarea ființei noastre. Înainte de a face orice lucru bun, să ne aducem aminte că mai datorită jertfei Domnului Isus, îl putem face. Orice vorbire din Sfânta Scriptură, despre orice temă, înaintea ei să fie înălțată jertfa de pe cruce. O slabă asemănare ne-ar ajuta să înțelegem mai bine mare însemnătate a jertfei Domnului Isus în viața adevăratului creștin. Atunci când vin delegații străine să viziteze o țară și să rezolve anumite probleme de stat, primul lucru pe care îl fac este depunerea unei coroane la mormântul eroului necunoscut, în semn de cinstire a celor care s-au jertfit pentru țară, și datorită jertfelor există țara. Așa trebuie să facem și noi, fii mari jertfe de pe Golgota. Noi existăm ca făpturi noi, ca viață din Dumnezeu, ca fii, ca și copii ai lui Dumnezeu datorită jertfei Domnului Isus, La temelia vieții noastre duhovnicești stămarea jertfă de pe cruce. Se cade, deci, înainte de orice să depunem o coroană acestei jertfe, adică să arătăm că prin ea suntem ce suntem și că orice har prin ea ne vine. În vederea aceasta a fost așezată cina Domnului. Primii creștini au înțeles bine acest lucru și de aceea luau cina Domnului în fiecare zi. Așa reese din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, cu 46 Ce loc dai tu, dragul meu, jertfei Domnului Sus în viața ta? Despre primii creștini se spune că stăruiau în frângerea pâinii, adică în cina Domnului, arătând prin acesta locul pe care îl dădeau jertfei Domnului Sus în viața lor. A stărui înseamnă a face un lucru, a nu-l slăbi, a nu-l lăsa la întâmplare. Adevărat, cilimpede scria preotul Iosif Trifa despre cina Domnului. Zice el, Cina Domnului și-a pierdut înțelesul pe care l-a avut. Creștinii de azi au pierdut înțelesul cel mare și tainic pe care îl are cina Domnului. Diavolul s-a silit să schimonosească înțelesul acestei taine și se sirește să țină pe oameni departe de ea. Diavolul a scornit credința că cina Domnului ar fi numai pentru bolnavi și bătrâni. Creștinii de azi așteaptă boala și moartea să-i apropie de cina Domnului. În continuare, acela scriitor spune, Creștinii cei din tâi se împărtășeau din cina Domnului și se îmbrățișau în semn de dragoste și frățietate. Aceste citate sunt extrase din Lumina Satelor, anul 1928, numărul 10, pagina 3. Așadar, Domnul Iisus spune aici, Acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Cina Domnului ne pune înainte cele mai mari și mai scumpe adevăruri. Mântuirea este săvârșită, păcatele sunt iertate, harul domnește prin neprihănire, boldul morții este înlăturat, slava veșnică este chezășuită și descoperită ca un dar fără plată din partea lui Dumnezeu și a mielului, unitatea unui singur trup însuflățit de un singur Duh, iată toate aceste adevăruri minunate ne sunt înfățișate aici. Ce prăznuire minunată! Așa de simplă și totuși de o așa mare însemnătate. Credința șartă poate să facă din ea un alt Dumnezeu și să-i se închine. Neregiuirea omenească poate să o înlăture și necredința poate să fie nepăsătoare față de ea. Însă copiii lui Dumnezeu, adunați în numele Domnului Sus, nu încetează să vestească moartea Domnului prin frângerea pâinii și să-i aducă laudă, mulțumire și închinare până va veni El. În cina Domnului vedem două părți care lucrează la înfăptuirea ei, Domnul Isus și omul credincios sau răscumpăratul Domnului. Dacă aș putea, a scrie cu ritere de foc ca aceste două părți, lucrarea care se desprinde dintre aceste două părți, să se înfățișeze limpede înaintea oricui. Partea Domnului este arătată prin versetul acesta. Acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Partea omului, adică partea noastră, reese din aceasta. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Domnul și-a plinit cu prisosință partea lui odată pentru totdeauna. Haideți să ne împlinim și noi tot așa până la venirea lui, ca să înălțăm jertfa. Aceasta-i dorința lui. În versetul de mai sus, lucrarea care ne revine și pe care trebuie să punem accentul este Faceți. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Să nu deplasăm lucrurile. Deci versetul ne arată că Domnul Isus a luat o pâine și după ce a mulțumit Lui Dumnezeu a frânt-o. Iată un gând duhovnicesc. Să poți mulțumi Lui Dumnezeu când te frângi pentru mântuirea altora, când îți dai viața pentru ca alții să trăiască, este starea cea mai înaltă la care suntem chemați noi, urmașii Domnului Isus. Numai așa putem săvârși cu adevărat lucrarea Lui Dumnezeu, numai așa dovedim că suntem lepădați de noi înșine. După ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Ori de câte ori am nevoie, Tu, Doamne suse mă chemi și mă să mănânc din Tine, din ceea ce ești Tu, din ceea ce ai făcut Tu pentru mine, ca să trăiesc, să prind din nou puteri și astfel să-mi pot continua alergarea. Îți mulțumesc cu recunoștință pentru această dumnezească și desăvârșită rânduire a ta, a Harului tău peste mine. Îți mulțumesc de tot ce ești pentru mine. Te iubesc, fii slăvit! Cu această expresie de mulțumire și recunoștință la adresa Domnului Sus, care și-a dat viața pentru noi, încheiem programul l 248. Vă răsăm în continuare să ascultați o cântare. Cerc păscumpul tată a dus-a pe calvar, Și totuși pentru tine ea poate fi